Buenos buenos good morning good morning good morning to you 1, 2, 3, 4, Mirë Mgjesi që të gjithë, mirës të keni ardhur në klubin e Mgjesi t'i hapur edhe për ditën e sotme, ditë e mërkur Data 13, Mirë Mgjesi Data 13, Mirë Mgjesi edhe ty, Mirë Mgjesi e Eltin, Olta edhe Lori Mgjesi juve këto që jeni, është hapur edhe njerë klubin e Mgjesi të për sotme Po të këshmi një qepen do t'ja bëndet anik Siq kam përshypen shumë për ju shkan të gjuar sotë Mgjesi në qofë të keni qënë në Qutez, apo qumez, diku Gjivalejta. Në Shqipërin, po se mm. ngrien këto Vashdimisht në më gjesë Si e një njërë? Mm. Mirë, po ti Shumë uh, mirë Tani për më gryën së tomagu me thëndrejtën Në këto momente se kam Kse. Edhe mua, po, fukaj një një një s'kafe dhe Pask <laughs> Këm fukaj një një s'kafe dhe thua? A prikë posë më delë borsht Për <laughs> shponë një bërdej, jam uh, Kështu unë, më këtip se A, vërde dhe ke? Uh, Shumë ndodha zakonisht krupini natën. Mm. Çfarë mm. e dretolet? Çfarë lloj race je ti shem ashtu? Çaqo. <gibit> po jo, jo, jo, edhe diem i gjeti të gjitha domethënë, kështu ka. Sësh më thon se di, bim, bim, bim, a bëjsh ajo loja, a i bjerë uncilës ia. Mund ajo. Po, <gibit> Mund ajo zonja nga. Fire, po sepse theke, paraqtuar ke para ashtuosh kështu ashtu, i gjej të gjitha ato gjërat po. <gibit> Mirë. Po ndiem gati i përgjuar. Mirë, gjithësi zonja dhe zotrit. Ja, nga unë të gjëngjë. Jo. Është sigurt. Edhe Nuk po përjoja. Ës pus. Nuk e them. Ës pus thel, po? i thellë po? Mm. Shumë i thellë. Jam sa me thënë drejti. I shoqëria e një kështu. Faleminderit Altin Gjiri. Nuk e dia që një gjithë shoqëria si pus e thellë, Alta, por as jam. Uh, Të uh, vinë edhe i besojnë sekretet e ty. E libri i hapur. Po sigurisht, sigurisht. Ani po, si pus i thell dhe libri i ja hapur janë dy gjëra, po. Po, po, janë dy gjëra. Uh, jo, libri i hapur, ideja që të tjerët donë të thonë mund hap të hapen, in the sense. Edhe ty, shumbo, e mbyll aty, takoj blending për shembull. Hapet aty te libri. Po, sta vetë tekomba se takon atë. Ka jo, një kapitull, i kam kapitull atë, kapitulli blending, kapitulli i jerit. Edhe i bashënim gjitha, apo se disa çai duan. Si mbaron ai libri? Op në pus. Ej. Ë, Brenn the Dark. Se libra ka aty. That's right. Sakall. Ka pas edhe më shumë, po ta di ska. Duhet të shih se ojta është pusti nga e dia. Jo e dia. Është pust po ka një ditë leximi. Kam qenë në një libër po. Oltarshi, e ka si e ka si bibla domethënë. Se në Bibël ka kështu libri i Jobit. E kembra sish libri i Filanit, libri i Fishtit. Ne kalimin e gazetave të të drejtë të gjitha në dritë kur të hap dosjet. Ka një proces më vonë. Po. Okej, faleminderit Oltar. Uh, po shia gjitha ndaj në Facebook sot në mgjes Shre uh, ka të dodhër? Për vajzën që ka fituar Masterchefin e, ta, ta. Masterchef për Juniorin, duhet tem Dhe uh -huh. uh -huh. uh, po shikoja që Rudy ka ndarë këtë foto në Facebook-un e saj Dhe si o duket, për shumë Dhe si në duket, në duket si goza Rudy-të E mërë i guaj shumë Bravo mm -hmm. Copy-paste Dhe për të në Rudy unë, Rudy jonë duhet tem Tam. Sepse Nuk të glossi më shumë apo a është ella për, për rutinën? Po. Dhe jo atë rutinën atë të famshëm, po të dytën më të famshmen në Shqipëri. Kemi rutinën tonë. Po. Pardon. Dhe Vajsa ka fituar nërmë Masterchef Junior. Bravo. Albania. Ose Masterchef Albania Junior. Mhm. Mm si quhet kjo? Dhe quhet Denisa. Dhe është e jërës dhe këllë, shpa është shumë e fortë në katim Shumë, shumë e mirë është më misë dhe ty ojlë ta Edhe është vetëm Segurisht Vetëm të remëdhjet vjeqë Vetëm të remëdhjet vjeqë Që ti e nësa Shtatë erë kjo Në moshë Dhe më dhe në Kjo është dhe të të gjëpë Me aftë që ka një shëqëri që katua Menuja e të njësës ishe një antipast me karga leca Le wrap me salsë mustardë dhe perime të ndryshme me zetare, ndërsa për ëmbëlsir një cheesecake me fruta pylli. Tani siç e thamë më tej. Par... Tani kush e ka mbyosur këtë vajzë? Kam sa ruti. Ne kemi pak grop. E kemi shumë grop. <laughs> Unë jam për një votim çu për, për për emisar drejt dyreqeve, apo ku do të thosë çfarë? Absolutisht po. ëh Në mamia apo babai këtë nuk e di eksaktësisht kush e ka mësuar. Kush e ka mësuar nuk e di eksaktësisht. Por derisa e ka pasur. Se si po e vën dyshim që qe ka shef. qenë Rudi se i bie gjithë këtë që i qenë Rudi. Uh... Do të shkon mend janë fillim. Po normal bën më shumë gjëra edhe ajo, po. Nuk e di. Nuk e di se Rudi nuk kurse flet shumë për kuzhinë. Pikërisht. Hah? Por pse e ke bëetur ajo? Derisa e libri i mbyll. E kemi pyetur ne. Sinteza plus Mirri është i apasionuar. E pyetim ne mi, Renato MeCollin, do të thotë vetë nuk është ai që është i apasionuar, por Denisa okay. po. Po, po bra, e ka pasion do të thënë. Bravo, shumë. Denisa ka sjell në një gatimet e vet asaj. Kë mund të shumë siklet në shtëpi. Po, pra, përndrythem goca. Zakonisht jeri nga brez i brez, siç ka funksionuar në Shqiprinë tonë. Ëh. Edhe kur jetoni mende në fshat edhe tani që kemi urbanizuar në fshatin e Malit. Një pjesë e vëndit mirë. Mos fillo tash me kritika sociale, Bluth. Po të uatë dhe me këta, që, që zagonisht funksionon dhe që mamaja e mëson të bijen që të gatua. Nja, e ziskutohet farë. Dhe me karimin gjushja. e kohës, gjyshja, që ka më shumë përvojë se sa mamaja, mm -hmm. gatuan zagonisht më mirë, ose nash qion të më shumë se sa mamaja. Po mamat kanë tendencën të bëhen gjyshja. Dhe, dhe pastaj ato, mm -hmm. filojnë gatuan si gjyshet, gatuan intikur se... Ka nda ato përvojën të një E këshu me radhë Kurse në familjen e Rudit mund të këndodhën një kataklizmonjë Një Exaktional E kupton? Nuk e disë qëfarë rëpër Tronditja mund tjetë traumatikë atje Sepse Imaginoj Rudin me që së shprejur shumë për kuzhinën Nuk e s'kuqur peshku në ato gjërat e tjera Dhe i vjen të njësë ati Hapu ma Hapu se shkatron dhe farë Po e kupton? Po ti zioma. Edhe finon, po shpragoj mash, shpragoj. Të çen shpragjit kishin mash. A dhan filinguri ka thënë Denisës që do i iki të konkurroj, ku do ftyrë ajo do të konkurrosh, po vazhdonin. Ja, ja, ja, si ka thënë as. Ja, ja, ja. Ai di mamin di gjë. Ka thënë so. I ka thënë. U bë surraciince, më ka thënë. Jo, sa s'e anas ishte vërtet kam. Rudi është, Rudi shumë krenare për. E absolutisht, po bëjmë shaka. Për Denisën edhe edhe ne po bëjmë shaka. Rudi është i. Çë bëjmë shaka. Se kemi shumë së gjështë Kajta jo atë ka jo të të metët e veta Kush? Në gatim Rudi, rudi thëmë Për është një ishë në gjitha Së nga uh, kaftuar në i her Me gjitha dhe uri me shumë Denises që ka fituar shumë, ka, A merë në një uh, para? Uh, di që do shkoj në Paris Në Disneyland oh, oh, oh, bravo, super. Me qitë familjen Rudi në do një Falë një se në duke <laughs> sikur mi devijove përjetis A merë në do një para? Jo pra të thashë jo. Per një udhëtim Në Disneyland Para të konvertuar para? <laughs> uh, mm, në e në uftim E pse jo para? Kanë frikë se ja prinsh Rudi? Këtë e mësua kryu në më gjësit është hapur edhe për ti dhe sotë Emi shtashurë 7-9 minuta në këto omente Do themi me jerni që në afrimzon dhe olëtën me motim Ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radion Klube FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se mosse me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. <të> Came with my crew I lost him. Came with my cool I dropped it. If I'm being honest, I'm in I'm in this. Midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit, në klab FM në njëshin pikatë. Mirë mëngjes që të qitë dhe mirë se këni ardhur në klubin e mëngjesit, është ko atanim i shtashë për të quar nga jerë i frimësivin për tit në sotme, me njerë pasaj edhe olëtën me motin. Atere, shpreja i që unë kam zetur për sotë është nga murgu budist nga Vjetnami, Thich Nath Han, se e ka të vështirë, Thich Nath Han. Fish not han Fish not han Fish, ose tic, nuk e disi thua Cicca Me të, është me të Tic, tic, not han Fit, oh fit, fit, fit Fit, fit, okay. fit, të që no. Na, ok Arë, shumë, shumë, nga një murg budist Mish të ashur nga Vjetnami me emrin Fish not han Të jesh i e bukur, do të thot të jesh vet vet jan Ju nuk duhet të pranojeni Nga të tjerët, duhet të pranoni Vete në tuaj Wow E ka thënë të jesh i e bukur wow. Ja, këte regullova unë A e ke vënd tijasht dhe e ke bërë këshu E ka kshum? përgjithuar që mos të Shumir A e ka thënë e bukur në fakt Edhe të shpun prishit nëse thua i e bukur <laughs> e lëtin A zhja në i e Qa po thua të e lëtin, qa po thua Në Throninza Ja, çaj duke thënë. <laughs> <laughs> që bukuria në vetëdijë. Që bukuria është vetëm efemere, po. po Okej, okay, po. faleminderit e kuptova. Ndërkohë, kemi uh, edhe një hiererin këtu që na na frymëzon sot me shprehjen e një murgu budist me emrin Tiç Tiç Nathan. Tiçers me teacher. Është me t. Është si teacher. Tiç. Tiç Nathan. Tiç Nathan. Dhe për tini, po të bërë je finalitinit, po e them në këtë formë. Atare. Të jeshe bukur, do të thot të jesht vetë vetja. Ju nuk duhet të pranojnë nga të tjerët, duhet të pranojnë vetën të Bravo, ja. <laughs> Bravo, i vetën tuaj. Bravo, i nga. U kënajshë të një. Bravo, të që. Falemi dhe rritë i eri, kemi dhe një mishdashur Olten dhe Motin sot në Krybin e Mqesit. 23 gradësht në këto omente, 29 dhe jetë maksimalja për sot dhe kemi 20% shanset për shi. Mund pikoj pak të hmm. rethores 30. Falemi dhe rritë, Olten. Po Nesër, Lohan hmm. Edhe Nesër, kemi të shanse për shi, po do të flasin Mërë më mm -hmm. që e si që të shita Po që ka këtu, me uh, Kam betur hapur Si që i gjeda kompjuterin Këshin që në duke par Jo është jë, është sërja një, një zotrije që Plakë rëtë të 80-tat, nga mesit e 80-tave, 85, 86, diçka e tillë. Ëh. Në moshë i cili hyn në një bar kokteile shumë luksos, më thënë drejtën njëri nga këto në terrasat e sipërme, ku shkojnë vetëm ata që kanë parë shumë dhe një lloj, ku di un, se si quhet. Por është i veshur mirë, klas, shik, katërshamin këtu me ngjyra atje, mm -hmm. shumë elegant kostumin e vet. Ka një kolojnë që duket s'është e shtrenjtë. Edhe shikon në tje një vajzë rreth 70 vjeç Ullur të këbari dhe Ja zë syri është, ajo është mirë, King, e mirë, është shumë e këndshme Kingë Zotria afroët Ullet një gjithur me të <laughs> Po, porosit Një pje për vete, një pje për të Ajo e pranon me kënajsi mm -hmm. Kjo e mërë pjenë, troketë gotën me të E shikon drejt në syrë dhe i thot Pa më thuaj, a vi shpesh në këtu Thee më zbë këgjullim gjësit është 7.17 minuta Thani John Newman Në Fine With Me I'm starting with my intuition I'm starting with my strengths I'm getting back my old ambitions Returning once again My knuckles are so red and raw these walls to shake off all the other talk and the laughter at my fall i was a spark in the name but you drowned me out so i'll take the walls and i'm inside and i'll burn them down because the është i gjithë i mirë se kini ardhur në klubin e mëqyesit 721 minuta në këto momente un jam blenitur bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Kemi me ne Altin Sulen, çdo mëngjes m'vjen Olta Rekash këtu me ne gjithashtu Mjë dhe Zoti Lorin Terezi, regjisor Mjë i këtij programi, mëngjes i lorin, mëngjesi jeri të gjithëve. Mirëmëngjes. Die Olta mori një kavanoz. Morën ka... super një derro kavanozi, do të thën. Mm. Etisha po kërkoja kërkoja që të bëja kafe me akull, ajshtë më nduau me të drejtën. Dhe po ta them ty sot kshu sepse mezi ka fjala për ju që na bashkonin tani, ka disa ditë, ka disa javë gati, më duket. Mm -hmm. Por javën e kaluar ka, ka qenë, pak të në jo këtë javë që Olta më premtoi mua se do të më bënte kafe me akull nga Nescafe Azera. Azera. Mm. Dhe nuk më ka bërë akoma, por un jam i duruar dhe pres ditmbas ditë edhe, edhe e kujtoi atë. Megjithatë kur un shkoj në shtëpi, ë uh, bëj kafe me me ankull si për Inato Oltos. Mhm, mm mirë bën. Fund jam mirë. Po djajo, po kaloj aty dhe ki në një pjesë të dollapit aty janë disa kavanoza. Ngaqë sa që mund të kenë patur turshit di kur, a ku diun se çfarë. Mm -hmm. Gjell nga mamaja, s'i dërgohet ndonjëherë, ju e dini. Dhe kam parë paseca kullera kështu në përkto baret mm -hmm. e ku diun, ose të bllokut ose të Drimadës qi përdoren këto kavanozat më krypër të pirë, për të pirë, për ta përgatitur. Po, po, po. Për të pirë. Po mirë më punon shumë pa, <laughs> pa një rimon tani në radhë për <laughs> <gjët> të qenë prapë s'duket. Si ka aty mund të. Pra, jo, Dania jam kurioztare. Po them që mund të përdoren këto kavanoza për gëtis? të tjera. Kollaj NATO for. Mojo 2 luk kafe, ona u, ona zakokrakut brenda. Pak shumës, ting ting ting ting ting. Six six six six six, domethënë siç e ka. Dundet, dundet. Dhe pastaj kaq. Super. Pasaj, po sa e po kisha pip. Kisha pipa, po harrova se kisha pipa. Se kemi për çunj se pipat duhet janë në shtëpi. Nuk mungojnë. Por e piva pa pip. Unë jote nga Kavanoz. Ishte <laughs> super, ishte super. Kisha shumë nuk e kam në kuzhinë vaje të dia, po ajh vaje, ke bërësish. Se po vjen kështu si bum më një herë. Bum shaka. Edhe bum shaka larga, po. Bum shaka larga për për gjithë ju. Përgjithu e ishte shumë vapë. Ka një sudim, zonja e zotërin, i fundit fare. <coughs> Ka lidhje me? Ka uh, lidhje me... Me vapën. Si shpër shikojnë, ja këtu mua më qëlloj të shikojnë të këfasha yeah, e topit. Ku thotë se sudim i fundit, presje, të rinjë gjithë një e debil, për, oh, më budhalenjë. O, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, E ke më rësysh <coughs> Se si fjale a budalla ka tjetër kuptim E vërtetisht uh, Pasaj fletë Nuk fletë Po, jemi të po, gjithë Debil Në <laughs> telefonin De mobil shkishper. që ma kathy një debil E ke më <laughs> rësysh E kom pas uh, Qisës i thotë uh, Të rinjë po bërë në gjithë mija e më budalla i Koeficientet e inteligjencës kanë nisur të bien me nga 7 pikë për brez. O babo sa keq. Një tendencë që sipas qendstarve është shumë shqetësuese sepse nëse bien nga 7 pikë për brez, <laughs> i bie që mbas 4 brezash të jenë gjithë, domethënë, në 9. Shinëra do të imi shumë. Të gjithë, domethënë, kanë tabula rasa. Po po po, tabula rasa. <laughs> Dohen duke par, këshu, makinat që kishim në kompjutrat, qaj janë këto më lajë? Qaj janë këto më lajë? Qaj janë këto më lajë? Qaj janë këta e, bam, me grushë asaj. Nuk e ti. Por, këtë po thotë, bra, që, që, shkak për këtë thonat, që nga viti 1975, Në paska zënë dhe ne, do me thë. Nuk dhjetë eksakcisht e qëra zhvër, por që, sepse paska qënë një tendencë pozitive, Ma shohsë së dytë botërore për dekada me radhë, për janë pesë apo gjashtë dekada, inteligjenca është shtuar. Nga brez i në brez njerëzit bënëshën më të zgjuar. Në, kam në, sh... fkjus, në brez kam vëshimin është rreth uh, 20 pjesë në testin bref. Ëh, në 75 anko mështin dal celulari. Për të yemi të 75 altik. Por kishte dal çka që i dal në 75-ën që filloi ka me budalla lëndë. Çfarë zotëri. Përsa të pesën. Ndoshta njerëzit shikonin televizor. Televizori me ngjyra, leo se e gjeta. Televizori me ngjyra i Pritshit. Ajë po, ajë po. Këto mendoj. Ëh, uh, dhe pak a shumë muzikë si kjo në vitin 1975. Dhe si kjo, kjo. i butollë pse do të them. Tamë tamë kjo. Nuk e kusej gabu do lavë. Tu filloi jota. A kjo është pozitiv, mëra Tu është momenti mi qda shërkur si Rinin e kapi buda liku The Fugees uh, The Bee Gees, fani Edhe me G's Fugees, Bee Gees, Gees. Techno G's Masab G Vuk uh, me G's, G's. Shushe Ta trevlesit do me dhe këta e për abon Nukëti Por por kjo vazhdo ka thonata dhe është bër më i theksuar tani me përdorimin e celularëve, sigurisht ku inteligjenca jo vetëm që posbret, po zbret, praktikish po praktikisht po na bie. Do të thonë është është duke rënë me por Po po, është në rënie të lirë. Po pra ideja është që Unu... duhet të kesh sot telefonin shumë të mençur, do të thonë të krasohesh, po. si e jetë? Ajo vetëm vetëm që unë nuk jam nuk jam plotësisht i bindur për këtë. Është i mençur dhe ti bëhesh më budalla, këtë po thua? Po, këtë thua. Nëse jeri këtu i bëj. Ëh, disa kanë science star, po thonë për <laughs> shkak të patlakun <për shumë laughs> timun. <shumë, laughs> kanë ndryshuar matematikën. Nëse ti e hap në so, shumë, kur, kur bësh, në, jë, plas, matematikën sot për shembull, kur furbësh, jo, flas matematikën e klasës okay, parë, aritmetikën. Kto. Klasa parë, po klasa 2 detyrat që ata kanë, mënyra se si i bëjnë është ndryshe nga mënyra se si i bënim ne në vitet '80. Nuk e marr me çfarë. Se si pse duhet bërë a i veprimi, ashtu, ka tjetër, një tjetër logik. Edhe shumë pritëve kanë këtë, thonë, ok, së shumë matematikë e që kemi bërë ne. Po me sa duke të jonë, apo s'ka qënë me mirë, se ka rezultatet. Ka në rënë, ndoshta. Unë me ndojë dhe këti gjënë, që mund tjetë e përtet, se. Ndoshta ne nuk kemi nevoj që të mbaj mëndë a i shumë gjëra, sa që mm -hmm. duhej të mbah e mëndë dikur. Se... Sa është distanca nga Poliveriut në Ekuador për shembull? Këto si dimasa çfarë, gjërat jo. Kemi në, nga nga në në në në po kemi ndonjë mundësi sa mund të di. Po mësohet të shkurtër, si gjithçka. Po jonë sot njerëzit din se si ta gjenin informacionin. Mund të di se se ku ta kërkosh dhe ku ta zbulon. Jo domosdoshmërisht ta ngarkosh trurin me gjithë informacionin, por ta kesh trurin fleksibël në mënyrë që kur të duhet ta përdorësh. E di ta gjesh atë informacion dhe realistisht Le themi të vërtetën. Është... Nëse vën veten, si që e vëm veten siç jes sot me teknologjinë që ke sot. Domtha edhe merrën një IQ që supozohet <laughs> se ka ndodhur <laughs> dhe pastaj ta imagjinosh veten në 77-ën, po themi, por në të njëjtën mësh je tani, po të ishte atëherë. <laughs> dhe unë do të bëj aty një pyetje në një quiz, ti sot më e mua përgjigjen shumë më shpejt se çmund më epi në 77-ën. Nëse në të dyja rastet ti nuk dhe, e di përgjigjen mëënë. Dhe, me dhe ashtu herë. që <clears throat> do të them se flitet që në 77-ën njerëzit kishin një Informacion më të përgjithshme Pra një kultur më të përgjithshme Se sa sot Shumë që se më para Më shumë informacion të përgjithshme Po Kurse sot nuk kanë fare Bravo, Tini Po si s'kanë informacion të përgjithshme fare sot Fal, A ma sot din se ku në të gjejnë Sa modra janë kardashjana dolda uh, Sa modra janë Për të publosem pak Këtë këtën këtën ka. Ka. Po, ja, Sa modra janë jetit pak të uh, Dhe që një Pes besoj. Klojin e një, po? Po. Ti e ke po. ja, po një klojin mi. Jo, po dua të them se është shumë informacion shit tash njerzit njohin Rob në Amerik me mbiemrin Kardashian. Shumë informacionet e papërvlefshme pa. më shumë. Edhe din domethënë se çfarë <laughs> bën më. ajo, çfarë ngjyre manikyri i pëlqen asaj, me kë shkon ajo në ja. për të vlerëbukur të gjitha këto çrra të qyrat e tjera. Domethënë që mund ti ndodhi në jetën e saj. Kjo është mantra e vogël e Kimit, po, që njerënt për asetet ja. e saj. Pa. A, a do i thua këtë tipin. Para se të njihet gjithë familjen. Para se të janë. Hajde ikim deri në Gjirokastër, thot ku i bie Gjirokastra. <laughs> për këtë pra do të thash. Direct location plug. Location. Location direkt e gje, po pra. Po kur ti interneti <laughs> si do ja bësh? Collapse mendore. <laughs> po më bë thua ti kur ti ke interneti, bëhetëm unë, po kur ju ikni ndritat ju. <laughs> si ashu? Simpsons. Po pra. Me qirim plot. <laughs> nuk e di, nuk e di. Nuk e di, është është Me me thën, me është, të me thënë, kanë të shuar mënyra, unë nuk me ndoj që breziri janë më pak inteligent. Më pak inteligent. Sëpse në qovë se këta bëjnë testin e vjetër, mm -hmm. me kushtët të reja, normalisht që do bjenë ata në... Dërza. Po themi në ashtu. Se këta i pjusin të bjenë në shumëzimi, për ku e tja i të bjenë shumëzimi? <laughs> e kanë me ashtu. 7 e 7. 29. Me keqen nga të gjitha. E ke bërësysh. Nëse eh uh, nedoja shkuposim tani, do duhet që ta shkuposim tani, sepse kemi impakt publicitet për të transmetuar në një mënyrë që Radio Kombëtare Klavefen të paguajë faturat e saj dhe uh, pagat ona. Por uh, gjithashtu edhe për t'ju lënë pak muzikë mbaz këtyre mesazheve, pak hapësirë reflektimi. Ne do të kthehemi me anagramën e cila sot ju shpërblen me një super dhurat, pak hapësirë reflektimi tani për ju, ndërsa dëgjoni këta mesazhe nga Miqtan Bështetës. që të gjithë e mjësikën i ardhur në klubin e mjësit Revivalist duke gënduar derim tani ora 7.21 minuta mirë mjësit se cilit për jush fali vinderit dhe kënajsi që jemi bashkë me ju sot në mjës unë jam gati për anagramën e ditës sotme anagrama në klubin e mjësit anagrama në klubin e mjësit për dine sotme e mjës dashur është ma potiman what hmm Ma poti man Po imaginoja jeri se ma poti man mund të ishte Që është <laughs> krahë me qëkiç? Qëkiç, ok Ma poti man Kam bërë një krahë buri Me eh, mund të të kruaj <laughs> të jo. uh, Me qëkiç po Me që është pak me man nga fundi so. mm -hmm. Ma poti man Po themi si në kompani që është të vegja vare topës. Me vare po, mund të blesh Chekitchen Mapotiman. Në çoftë do të angulësh dikujt gozhdën deri në fundër sa ndërton mobiljet e ti të reja. Mapotiman. 069 20 70 222 dërgoj mesazhet tuaja. 069 20 70 222 069 20 70 222. Çfarë fytyre është bërë eri. Ë bukur e bukur. Ë bukur e bukur. Ma potiman, e fort e fort, jeri se është me kra, me ma potiman, e tjere, e tjere. Oke, okay, mirë, paliminderit për pjesmarin, 069 27222, numrin pra si që shini mund e gjeni të ekspozuar të unë ekran nga oil ta jonë, dhe ta një fjallin e ka jeri jonë. Në fakt një lajmi mirë vjen nga uh, kam përshypen që janë të shumë njerëzi që e kam përzemër, bëhet fjalë për Thomas Muller, i cili për para kampionatit uh, që do të zhvillohet në Rusi në vitin 2018, pra kur i bje, Nesër? Nesër i bje, nesër në i bje, nesër i bje. Nesër i bje, nesër i bje. Ka butuar librin e tito parë. Libri titullohet uh, Ruga ime në klubin e ondrave, mm -hmm. në fakt është një libr për fëmi, mund të aletëzëj kushdo edhe të njerëzit e tjerë sepse ai në këtë libër ka treguar gjithë historinë e tij të jetës nga fillimet e karrierës deri. Është një libër rin... shumë i thjeshtë, më i dashur për të rinjtë që po bëjnë futboll dhe një shumë <laughs> i thjeshtë. Dhe një nga arsyet është se Ai në fakt ka ilustrime, ilustrimet janë bërë nga Jan Beer për të Botuar i kuptimin e fjalës e shkruar. Ai ka bësh punuar me një tjetër autor, Julian Wolf, dhe shtëpia botuese është Friedrich Oettinger, që ka marrë përsipër të botojë librin e parë të Müllerit, por ai i ka thënë që duke qenë se të rinjt janë duke u larguar nga librat dhe po merren më shumë me internetin, kjo ishte də arsyeja kryesore sepse ai vendosi që të rrëfente historinë e jetës së tij në një libër dhe t'ia dedikonte të gjithë fëmijëve të të rinve dhe, dhe kujt do tjetër. Mein Weg zum Traum weg hm rruga ime në klubin e ëndrave. Ja. Traumshi i thonë ëndrës siç ne dim nga Alice. Ëh, bëjë edhe libri i ëndrra. Pa libri ëndrra. Arthur. I need to learn. Okay. Ëh, okay. Ëh, gjithsesi. Tani është ora 7:44 minuta miq dashur këtu në klubin e mëqyesit Thomas Mülleri, pra Ka shpricuar momentin që vëmëndja është e këtë futboli për të shqyt më shumë libra, gjitha është një... Për pjekje për të fituar më shumë para, ndërgoj që anagrama e ditës sësotme është ma po ti manë dhe jeri me ndonë se ka gjetur dhe kujtonë se unë jam piktori gjithashtu... Në fakt, jeshtë shumë në sope në këtë pjesë... Jo, jeshtë patut nga... Edi, edi, edi... Edi, edi... <laughs> Hej, pa më shokë! Keni ndënur si ehm uh, të heshtur. Po. Është një. Si, uh, po di si tash. Apo ti mos mëogadali. Si mos mbasi um, mbasi ka dalë ky studimi i fundit i cili thotë të rim si ju. <laughs> Gjithnjëherë <laughs> më budalë. Unu që Amerikë. Ë, mirëmëngjes. Uh, ah, të përjashtoj vetëm Lori. Nuk flas dot Lori. Ka zën belaja më e një anije me emigrant që synonin në Itali. Kanë në disa ditë që enden në për mezden, nuk e dinë se ditë se për Italia i këthe më brapsht, mm -hmm. uh, drejtë Maltës, dhe kjo anje i që e tur Aquarius, ose The Aquarius, tani është njësur drejtë një të tërvendi. Kushtë të përra ndoj? Po, janë 629 njërës që, medhe në det, do me thënë, mm -hmm. shkuan për një Italin, një Italin, shkuan në Maltë, në Malta, po thotë, Shkoni diku tjetër dhe The Aquarius është tani e njësur drejtë këti vendi. A, okay, kjo është për tja. Kjo është për tja për ju, se ku për shkonë? 0. Ndërsa Zero. 629 mm -hmm. njërës enden në, në për me zë. 0, 6, 10, 9, 10, 7, 10, 22. Në duhet e shumë e frikshme. Ka e frikshme. Shumë e frikshme. E frikshme shpak të thuash. Ta gjoshet e të thuash nga toka. Shku si lajmë që shikon në televizorë përsa e qënë të rajuno E ke përësushe dhe ndronë Por... O, nga deti gjërët e ndryshë Por kur jenë deta tjenë Shikon as dhe as gjën nga të katër anët E në mes të ujit Edhe duhet të vishë vërdalën me ditë Nuk të dinë se kanë ushqime si janë me këto Më të gëndënë kam përshqipën të pak të në Kur i përsi edhe në shumë nga përti Këtë ishte, dhe ishte përsa dhe ishte Këtë themi basë fan, krybin e mqesit nëse dini përgjigjën e sak, na e shkrua një tani, numëri si që thamë është 06-27-222, qërdojabim për të parin që vjenë përgjigjën e sak, 2 bileta për në Cineplex. Yeah. First things, first,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 Për më, gjes? më gjesë, për më, më gjesë, eltinje, eltinje. Për më gjesë, eltinje. Ja. Ate, jesë, jesë. zonë, zotrinjë, shpejt, shpejt, shpejt, anime, ollëtën, letë pjuesim nëse... Uh, ka i fitues lidur me pyetjen Se të shfar është uh, duke ndodhur Me anjen Aquarius Ku është duke shkuar? Po drejtojë drejt Spanjës Drejt Spanjës, pra është pas rëvozimit nga Italia Dhe Aquarius është njësur drejt Spanjës Gje që ka bërë edhe që të këtë debate në politik Macron e ka quajtur Ose të pakëtën zëdhënsit I Benjami Rivo E ka uh, quajtur qeverin uh, italiane Si hmm. uh, Ose qëndrimin e saj Me një shkall Të prekshme, po themi, cilicizmi Cilicizmi, shkjellë po, dhe papërgjeshmërie Kanë të në ta Gana e vedër shpërgjithu e redhe Salvini me një tweet Ku thotë se litën kaluar Macroni ka mbyllur portet Ndërsa në këto orë ne jemi duke marrë solidaritet nga të tjerë vende Europian Që që ka një, po themi, debatat jemi disë uh, Presidenti francez dhe Qeverisi italiane. Kemi okay, eldi në linj mesdashur. Blendi është po, Adriatiku fitues, 2-4 i mbaron numrin, fiton dy bileta për nësinë e blek. Adriatiku, domethënë në pjesën meszëut, ëh, adh dhe Qeverisi ndodhet në meze, mm -hmm, uh, uh, është njëra uh, nga ato anët që ëh menaxhohet nga çfarë janë Mirëpakufi. Mirëpakufi dhe një organizatë tjetër që e e menaxhojnë këtë. 629 janë në refugjatët në bord. Eldi Merodi është me ne mishëta shënë këto mende për situatën, në informuar mi situatën e trafikut në kryë qitetin tonë, Tiranë, letën lidhe mi me Eldi jam, mjese, Mi më gjësi, mi më gjësi, mi më gjësi, mi më gjësi Halo, që bërë? Mi më gjësi, mi më gjësi, mi më gjësi Ja duke monitoruar, duke par, duke e to rrume mh. të kryë qitetin tonë Pana të rego pak, që bërë? Po, Blendi, sot ka pak vëshët si trafiku Dhe së dhe me anket kërësore, rikëtimi trafikut në segmentin në kraun e majt dhe rrugës dursë Pjesej që vinë nga autostate dhe dretë që i Shqipojnës Në fatë kanë të dy kratë Por krau i tja që otonë dretë, më shumë së ka trafik në këtës post, dhe kantës e postë Që do sot dretë autostate dhe dretë rrugës ka stëriotit, kanë nga rkesë djeshë matre Më mm -hmm. të demë segmenti i thekur kryesor në rrugën e rruga Elbasanit është përsëri ikthyer pak me trafik të rënduar, lëvizja që vjen nga Sauku drejt rrugës George Bush për drejt parlamentit, por më ka ngarkesë poshtë skadiali i se u artistik deri tek Unaza, pothuajse edhe aty është trafik i rënduar. Unaza e sipërme nuk ka ndryshim edhe sot, topa ndërçakullohet në dy skajet e bulevardit Zhandark dhe Ruka Ferri Xhaiko, pjesa e Unazës së sipërme Unaza, unaza poshtë nuk ka ndryshime, zona e Tiranës është absolutisht e çakulluar me ngjilat e vitit, ambient Francis Sami Francis dëshmon se ka turis pa përshtuar dhe rrugën Suleman Delvina, si bashkohet në rrugën e vogël me Kalin, to plot nuk ka pengesa, una zaposhur Muhamet Xholizha drejt aksit kryesor ose drejt rrethotullimit për mendim nuk ka probleme, mund okay, derit, ildi. Oh, ildi. Ildi. Ildi. Ildi. Ildi, të qarkullojmë sa momentin. Okej Eldi. Faleminderit Eldi. Faleminderit Eldi, do të pyesë një çitër? Po. Meçi të kam aty. Çfarë, si do të them situata me këtë, me autostratën? Vazhdon po, ditë e njëjtë, vao po, deri në po, tresen po, e Kaçarit, mund të mund të mund të shkosh me Mendohet që hmm. sot mund të jetë akoma më shumë problematike, sepse kanë filluar punime ë vor maminas, edhe shumë problem pjesë sepse nuk ka rrugë dytësore. Rruga dytësore mbaron deri sa kalon pak vorën, domethënë. Po, e kam parasysh. Nuk mund të gjithë nuk mund të bashkohet drejt. E Kotenia deri te Hotel Continentali kam mëshë ka, po, ka rrugë dytësore, pastaj s'ka, më duhet të flesh nga Mund po, të shajë nga Continental, xer ajo teatra pasaj është Mbasand dhe nuk të nxjerrat ende, ja, ajo është ura madhe që ka qenë pa. dikur rruga e vjetër e aeroportit. Po po. Do, sepse më përpara para se të bëj kjo e kasharit, ka qenë mm -hmm. e vjetra që kaloje nga bora Djanës dhe s'poshohesh drejt edhe veriut, por drejt aeroportit. Është mirë sepse janë hapur të gjitha për një herë, kështu që do të mbyllen edhe të gjitha për një herë, presojmë. Ë mm -hmm. uh, jo, është kjo është zgjidhja e madhe, më than drejtën. Po kështu pun bëhen, pun. Sim planifikimi i paplanifikuar. Laj një ditë dritaret, xhamat, pastaj mm. Mirë, dhe në fund fare do ti dhe do ti shkemim edhe një herë për kabllo. Po. Në fund. O duhet Kthejemi... të çajim prap rrugës. Po, bon, patjetër sepse Bama. ashtu ka më shumë parë. Kthehemi mbas pak, juve ndaj falënderitë Eldi. Falënderitë. Ciao, është, ka tani për pak muzikë më të dashur, bas apo skuhemi muzikë? Jo, s'ka muzikë në këtë radio. S'ka muzikë, ka mbaruar muzik, <laughs> muzika për orën e parë e hëngrëm një... të gjithë. Çu shkon e ha shpejt. Edhe ngjeles ose të ngjerit një ku diu ndashë gjysmë tasit dhe s'ka më bukë. E gjej vërsysh. Do ham, pies -pies. Dhe të hamë pjesë-pjesë Dhe të hamë pjesë-pjesë Dhe të kujtëj për anagramën që është uh, Ma po timan mm -hmm. Për ditën e sotme A mund të bëjë unë i pjetët të dytë me që në e zidën të parën Jete. nga aktualiteti okay. Ma po timan Atere uh, Rusi 2018 është e kë porta mm -hmm. Sepse Nisin lojrat Dada është të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është kjo. Në Franc kanë patur një terror të vogël. Një ngritje, ngritje gjaku dhe nuk është vetëm nga që ka pasur fjalë midis Macron dhe Salvini në Itali. Ëh. Mm -hmm, por right. sepse ky lojtar i Francës ëh mm -hmm. menduan mund të jetë dëmtuar nga një shoku i vet, gjatë stërvitjes. Qi do të, të shkaktonte pastaj mos, por nuk ishte vërtet. Çfarë si ka, pyetesh mm -hmm. kush, jo, do jetë ok. Oh, okay. Do të jetë, okay. do të duhet për okay. për kë bëhet fjalë? Kus është dëmëtuar? Lehtas. Moskini mërës, moskani. Shahali këti? Moskimi fransët ti? Jo, për e shakë për oh, kujësit e okay. të. Po. Ok. Na shrua, 2069-2722, ndajemi këtu, këtë jemi mbas lajmeve të orës të të të të sërishnë. Kryugin e më qesit. Mirë mëngjes që të gjithve, mjës. është ora 86 minuta Mirë mëngjes, mirë mëngjes blendja, antinja Olta Lori, mirë mëngjes që të gjithve Mëngjesi është koa mishdashur për klubin e mëngjesit, këshu që zxoni, zxoni Se mëngjesi ka ardhur, ka ardhur dhe Olta ka parëshukuar që edhe sot ka Mot të mregullu e shumë Parë, jesërjështë Mund pikoj pak nga tre Mund pikoj pak fare Pak fare nga dreka. Në fakt nuk do ishte keq, okay, të pikante nga dreka. Sikur na duhet për pak. Por nuk nuk pak fare, apo jo më pak. shumë se sa aq. Okej, okay, shumë mirë. Është Mapotiman, anagrama e fjalës së sotme, Mapotiman. Mapotiman, mm -hmm. ja ku e keni këtu. Me kradhë çekiç. Mapotiman duhet i ri ngatronin këto gjerma për të formuar një fjalë e cila është në fjalorin e gjuhës shqipe për cilën sun e kam dhierr. E cilit unë kam dhierr para pak. Mimitash. Dhe tani censura zonja the zotrin. Bëhuni gati. Për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoret një përzierje e lëndës kimike. Vajguri dhe acid sulfuric. Pra, anë tre gjëra përzien për ta nxjerrë lëndën nga gjethet e kokës. Ëh, uh, çfarë është soluccioni i parë, pra? çfarë mm -hmm. është substanca e parë? Kjo do të fiksohet. Është shpirti si... për ju. <laughs> Sa më shumë të zgjas, aq më shumë do të ngelet në kujtesë. Aldini ka thënë se ka vajguri. dashur që vajguri ka dashur që të Shqaroj uh, rinin për, uh, për pisriqet që ndodhe në rënda në atë dhe është vajguri mishdashur Acid sulfurik hë 2 o 4 Dhe kjo Dhe kjo mm -hmm. Qëma është kjo tjetra? Dijonit dhe njerë Për të nzjerë kokainën nga gjethet Përdorat një përzjeri e lëndësh kimike Vajguri dhe acid sulfurik Në më di që kanali ke që në duke parë që i transpeton këto programe Por uh, bravo të qovë që që ndronë një gjithmoni, mirë informuar. <laughs> Farin dhejët. Dojë të dish nga të gjitha. Shkjo, që që qëhet, që që që, uh, si që thonë anglisht, lifelong learning, thimëson gjithë gjithë mm. jetës, po? E vërtet. Shush uh, edhe altiri. E ka një profesion, një shdashur, por uh, mbas i pa Breaking Bad, uh, <laughs> ka dashur danin që të, të bëhet edhe, edhe këtë unë. Studio si mënteshë. Studio si kimisë keqë. <laughs> po, po, po. Oke, okay, mirë. Ota kemi fituës për... Uh... Kemi. Kemi. Pyhë edhe në tonë nga lojtari francesi dëmtuar Që ngriu zemrat e tifosve të gjelave Mbabeja Mbabeja, është e sakë Mbabeja, e sakë E u si 078 07, i mbërë nëmëri fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo Khe bërë Khe bërë Shumë mirë, shumë mirë, bravo i qoftë Ndërko Ndërko që kemi edhe në fitues për anagram Ndërko në leta javim dhe këtë i oh. jepi sepse mapotiman është zgjidur midhasor dhe është pantomima bravo është ergita fituese 6-4-0 i baro numrit fiton dhuratën nga head and shoulders the old spice head and shoulders the old spice midhasor dhurat nga head and shoulders the old spice se fiton një vajz tani duhet që t'ia dhurojë një djalë normal është sepse... dhuratë shumë e mirë po mund ta marr edhe për vete por duhet ta di që old spice është aroma e një burrit vërtet kështu mm -hmm. që mos kemi keq kuptllafe Për po, bërë po, me këta Do të këtës e sajër që blini Produktet Old Spice Dhe Head and Shoulders Në një market pranjush Me kuponin të atimorët Përfituar nga kjo blerjet Mund të regjistrojni të klubi ujeve Pikale mm -hmm. Përfituar bluzat e Ekipeve që luen Në kampionatin botror Rusi 2018 Originalet Dhe Një shans për Në shorte Për një televizor 58 inch 58 inch Falja, mund të vendohë Si ma të këngë në botrorit Për patit Se është edhe nërgjiga jo dhe nërduhet pak të një Oke Së të mos jeri e shohë që ka nevoj Për patit Po si për vetë altin Për botin Qëfar nevoj e ke jeri? Pse Ka dal dhe videoklipi Nuk e di për altinit se e di mu mjerë Ader, me që jeri ka nevoj, si shto dhe altinit një nashur Ne do të të gjojmë të nik të këng të botrorit 2.000 Eee... 18... ...sa njëzë e kanë qohetur të të për komerciale e lë tim. I njerëzë nuk në qënë asë njerë... Asë njerë nuk në qënë... ...kyo është ganga... ...ndaqë të s'ju pëqin... ...hajtë! Zëkanë zyrtare për RSI 2018. Mhm, mm mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një sjikëng pozitive. Është drejtë, jo vetëm pozitive, por edhe e lezetshme. Mhm. Mm Nuk i thuj xhiruar ajo, por po ta vini re tek veshja e Rajtrefit ka përdorur ngjyrat e flamurit të Kosovës, pak dom këtu njerëz kanë thënë A, e kanë që e kanë që e kanë bën rrek. Tash i marrin dhe vesh më mirë nga ngjyrat. Un jam këtu, dal domi gati. <laughs> Po po tashkosh një sekondësh, ti do të gjeni një plan ku është gjithçka. Do ta kesh pse. Po po. Ja ku e ke këtu. Kini këmish blukave. Ah, këmish blu pra, edhe po themi qimbajtësia, jo. që është ndritshme. Është ndritshme, kështu si ka yjet, pesë yjet. La mrikosore me pesë yje dhe blu. Hamë mm. mm. ulta. Diska e tillë. Janë uh, vetëm mos ka qenë ndonjë rastësi. Mund të ketë qenë ndonjë rastësi, po mund të ketë qenë edhe menduar, mund të kenë se ti thua që i bën kështu në rrsir rroba të këta. Rastësisht, a? Di që është një industri e tërë mbas, uh, mbas këture veqe Por nëjse Nëjse Unë do të mësoj të Më mqesit që të gjithë Mështë e këni ardhur në klubin e mqesit këtu në valet e, Radios Komtare e Klav FM Dhe në ekranin e Klan Plus gjithashtu Po Mere sham me Spotin ton Dhe, dhe duhet që të bëjmë një spot për Një produkt të ri që kemi uh, Jemi gati duke hedhur në treg Mështë dashur këtu në klubin e mqesit Mhm mm Edhe në varësi të uh, nevojave që publiku ka, ne mundohemi mm. të studiojmë ato me ekspertët anë si Altini ose Olta, edhe pastaj zhvillojmë produkte me ekspertët anë si Jeri për shembull ose ose Lori. Ës uh, zhvillojmë produkte ndryshme në këto dhe pastaj i hedhim në treg mbas një strategjie <laughs> marketingu që e bëjmë live. Mm -hmm. Tani në Kryeminë e Gjirit. Kështu që un mund... e kam gati. Devjaja që tis nga hajdutët është një bezdi e vërtet në ditët e sotme. Të mund apohojnë edhe dëshmitarët tan. Po, po, po. Por tani, falë teknologjisë së re, nuk keni pse të duroni më hajdutët. Jo, jo, jo, thotë këtu. <laughs> jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Yeri tu do duhet që në këtë në këtë mesazh të të bësh siç janë. Okay. Sepse kështu është Mund të bërës si një tonë e vogër Mund të bërës si një Në fakt, unë kisha menduar më shumë si pitbull Nëse arrin, do me thënë Por gjithës si Porse si Lori ti duhet të bërës si krokodil Në këtë Duhet të fantazosh Lori A ma mështë si bënin krokodil Unë që jam krokodil Dhe ti, ollëta, do të bërës si Hajduti Ti e Hajduti në këtë kështu Trashës për këzërin Mm. Sepse nga duhet një hajdut mashkull Hajdut i nuk e trash zëre Flet me zët ullët më gjo se ti Mij, okay, Po qiste si vërë Do e shikur nje mashkull Do në okay... dhe me cipur e një hajdut bur mm -hmm. okay? Do përfajme E filojmë dhe një nga filimi usta? Ate, nga e para <gull> Vjedja e shtëpis nga hajdutut është një bezdi e vërtet në didat e sotme <Hendesis> Po, po, po Por tani fal teknologjisë së re, nuk kemi pse të duroni më. Jo jo jo. Këtu në laboratore të klubit të maten, ne kemi përkryer një metodë që sharton qenë pitbull me krokodilat për të krijuar diçka unike, qenin notues vdekjeprurës. Qenë notues vdekjeprurës nuk kanë nevojë për ushqim pasi ata han ajutët që ja viten shtëpisë suaj. Ju duhet vetëm të keni një pishin dhe një vill, mi aftueshëm luksozis atë të të rishni të paktën një hajdut në javë. Për të përësitur qenin tua i notues vdekje prurës, telefononi tani në numrin 0-Kaç-Kaç, ham-ham, au-au. Kax. Super. Fantastikë. Ok, shumë mirë. Pse ai duhet të bëni një histori të neshje? Ti e ke marrë vesh që ja, Olta është ndoshta dhe... ka shkuar për të marrë për të maraku? Përve... <laughs> në Europë, kafe ndimë legjendare me akull. Edhe për vetë kësaj, edhe dhe ngriqeni. Edhe nga krokodili nuk është se dëgjova shumë të drejtën. Duhet sish të tamam, duhet të futesh më shumë në krokodil. Do të futesh më shumë në krokodil. Po prapë at doli për çën. Po, si provë par. Nuk e dia se si mund dashuam. Me fekza ndoshta mund të kishim një një kështu altin, një sahat në bark të krokodilit nga Peter Pan, oh, e di, mund të kishim një kështu. Çe ja, bën kështu. Po qisessi, ë, uh, çen no tu, s'i duket plus më i dashur, janë tani më një realitet nëse keni një pishin, po themi ku diun tani. Në një kodër diku, në këtë uh -huh. rezidencë atë luksoneze e keni të garantuar që një hajdut në javë do të mjafton dashë mirë sepse nuk shpenzon më e blen një herë, e fut në pishin dhe ai pret atje për hajdutin u shëhet me të nuk e U ditë ti po. Skë nevoj po. Duhet ende që ti jesh i lëkmuar, se te shpia ime nuk vjen ja i ditur. Normal. Edhe kështu që. Edhe ha për të lëshitarë për një kohë. Në banjë, që notuesi vdekje prurës në bask nuk rekomandohet. Kështu. Po ishin procesi i vështirë derisa u arritë shërtimi i krokodilit me qenin. Lori e di se çka hequr për atë. Se më mirë është ti ta kesh idenë po, pas sa që ta bësh realitetin është krokoqen. Tjetër punë. Krokoqen. Po ja Lori. Krokoqen. Shu. So, okay, ju uh, si mendoni ta hedhim këtë? Po, kla hedhim çarkullimin. Oke, duhet ta hedhim çarkullimin, është fantastike. Oke. Janotu, është lege plus. Pa pa. Ja. ja. <laughs> Ti mund të futesh edhe në një ksual din, me pak, pak pak dialog. Mund të mund të skusi një sinkron, si një fragment atje ku un them çfarë është linja e parë. Po un them vjedhja shtëpisë nga i dutët është një bezdi i vërtetë në ditët e sotme. Nëse on do të sapësin me ta i dutot e ke vërsysh diçka anë kësaj që ti lutsoj që ajo që po them nuk s'ia fus kotash nuk duhet të sulbindes në këtë duhet të jetë më bindës po futi maltin që e bëj uf ta i dutot në nanë na shkatrum falmë ja më duan ai dut uf sa më muy pas kan burgtaj dutot sot na mbyen ai dut po mund ta nisësh maltin ta nisim shumë malt edhe pastaj futet si ta bëjmë Në se ti e ricisor. Jo, jo, po, tashim lindi si. Aha. E nisolta filologjësori. Po, tani sotta si. E nisolta, bën timbeve. Ju me qenë ty të. Aha. Po më mund ta nisim kështu. Uf, këto hajdutët, en të palara, krave të pa rregulluar. Sapas kanë schaktruar, mraft pika që nga lartë, gjatë momentit dashim se vore këto. Kritikon burrën 3 minuta. Uf, të hajdutët. Sapas kanë bërë ashtu. Paskaan marrën prap bizhut. Në fakt do ta. Do se vjen një hajdut në supizëmre. Nuk mund ta thuash në këtë formë. Uf, ktaj duhet. Okej, kemu. Uf, ktaj duhet të na paska marr prap burrin. Ua, kjo gjë tjetër un. Haj duhet. Okay, ma pra <laughs> so, I have do that. Ja, yeah, haj duhet atë ato dy gjërat se haj duhet të marrin. Po në fakt në fakt. Ndaj duhet të aj. Do të kishin marr, do të kishin marr burrin në një nga ato haj duhet, jam i sigurt se porosit një qen notues vdekje prurës. Natyrisht, po. 2. Hajde prapë tani. Po ende ti mund ta ankohesh. Ato ato do të bësh ti, haj dueti. Jo, unë jam mirë të popo e jo, jo, jo. <laughs> Hajdojta, nisë ti me, me një ankes për uh, hajdu, dhe jesh shumë e bezdisme. Kipar asysh dhëtë t'inglosh sa me bezdisot, nga ajdu të rria. E bërë pritashin se vleta me ndërgjë. Ok, ha. Lënë ti në të bardojta, dhe me njerë fillon të, të bardojtë. <laughs> bardoj, një, dy, tre. Êshtë <laughs> të pasur. I leo. Isha këtu. Në momentin e lëndës. Isha në të bardh. I durohet. Jo, jo, nuk e kuptova, në të bardh pa bazë ashtu. Kur të jesh. Jo, po sigurisht që është Penelope Cruz te filmi blog, gruaja e Johnny Depp, që është me. Ora i voi. Okej, më falni se e ke shkurtova së në shpirtin tim. Do bëjm çakun, çakun, çak 1 2 3 4, çak. Oma, ka në ardhur pravaj dudët Vjene e shtëpiz nga haj dudët është një bezdje vërtet në ditët e sotme Po, po, po <laughs> Por tani falë teknologjisë sërenu, keni pse dhe duroni ma Jo, jo, jo Katu në Labo A3 de Club de Matane kemi përkryr një metod Që sharton qend pibull Me krokodilat <laughs> ja! Për të kryuar diska shumë unike Qeni në tues vdek e prurës Ham ham. Çem notuet vdegibrus nuk ka nevoj per ushim pasi ata hanajdutet qe ja viten shtepis suaj, ju duhet vetem nje pishin dhe nje vile mjaftueshme luksoze sa te te hesh te pakten nje hajdut ne jall. Perforositur qenin tuaj notues Degibrus telefononi tani ne numrin 0 kaç kaç ham ham au au. Shëni notuat vtëke vrurës, rëshoatet e përshërbime brenda ku vendit të Shqipërisë për të blën hajdu të të të të të të të të të të të të të me që. At this time dhe në 60 minuta në këtë moment ju jeni me grupin e mëqjesit në valët e radios kombëtare KLAV 5 dhe në ekranin e Klan Plus njëherësh më im jemi Gjeci Gjeci fjalë për ty hello a uh, mund të, dhe uh, pa video, pa tjede, mdiluta, mund të më ndihmosh me video të tua në faqen e klubit të mëqjesit sepse ka ndodhur diçka e pa zakonshme në në faqen donë çfarë kanë shkruar në një koment jo jo në shart ka ndodhur në Ekuador në fakt ka qenë një ndeshje futbolli midis skuadrës Portoviejo dhe Mantan Porto Viejo. Mhm. Mm Porto Viejo. Por, Ëh, uh, çfarë do të thotë ka qenë pjesa. <gjum> ka qenë pjesa e parë ndeshjes dhe diku nga minuta 27 ka ndodhur një incident, uh, sepse uh, stadiumi është pushtuar nga një tufë e madhe bletësh. Oo, a erdhën edhe aty për të bërë mjaltin e tyre. Përta mm. bëhet <gjum> u tërhoqën si duket. Ëh uh, dhe ka që mjaftuar për 5 minuta të gjithë janë shtrirë barga si në në fushë derisa biletët të mbaronin punën dëtyra, shëtitja, Iri, të tyre ose shtytja se duhet të ndalim punën e tyre. Nuk e di asun jam i sigurt se çfarë është. A e ke teatrin, qysh ça? Për bësimi, më pëlqen <laughs> Shisha ose Gazareske për të shkuar deri në fund kësaj loje. Për fat të keq, çfarë punë mbaruan biletët dhe pse në stadionin e tyre. Po duke qenë që kanë gjelbërim me shumë i caltin, ndoshta i kanë shurë gjelbërim. Baj gjelbërim dhe nga lart i ri këta futbollistë shikojnë shumë të vjetër që vizin fëmijën tangdau. Do të thotë, ja. Megjithatë do të ka pasur incidente, nuk ka pasur të lënduar, vetëm që ndeshja është, po them, ka pasur një pushim prej 5 minutash oh. dhe më pas ka rifilluar sërish, por më sapo më shum, ka gjen një gazetar vendas, Enrico Zambrano, i cili ka thënë që kjo në fakt nuk është herë e parë që ndodh në në stadium, sepse edhe në vitin 2016 është dashur që ndeshja të anullohet për shkak të bletve. Dhe për këta rësue, ajo ndeshe në vitin 2016 është të tyrë për ditën uh, tjetër okay. Nuk është zhvilluar, for, fatmi shtë tos, se kanë qënë për një komët të gjatë Jo vetëm 5 minuta Backlem. si këtë herë, përshë ndeshe është anëluar për të nesëme Shumë mirë, faleminderit uh, Jerim. Të lutam. Robert De Niro, miq dashur, është uh, aktor i njohur dhe shumë i mm -hmm. dashur. Robert De Niro fituesi i çmimit Oscar në më shumë se sa një rast. Dhe kritiku është, i madh i Donald Trumpit. O, po, kritiku i madh i Donald Trumpit në fakt është është krehur sërish me me zotin Donald ja, për çopte. <laughs> për shkak të për shkak të marrëdhëshive edhe marrëdhënieve që uh, ose marrëdhënieve që mm -hmm. Donald Trump po themi deri diku ka lëkundur diçka me Kanadan. A, duke lshuar sa fjalë me lidhur me fqinjin verior, mm -hmm. shumë të qetë, shumë të butë, nëse do të thaq sa fqinji më të mirë se kanadezë nuk e kujtë. Ë, gjithsesi. Robert De Niro në njërin nga ato skenat ku ishte të dielën në Dark në Tony Words. Ëh. Mm -hmm. Ka kërkuar falje. Oa ka kërkuar falje në kanadezën në fakt për Sjelljen idiotë të presidentit ton, ka thën ka thën Deno me të tjerave, mm, gjë që nuk i ka pëlqyer zoti Trump. Kur ai ka thën sjelljen idiotë të presidentit ton, ai ka thën një sekondësh se mm, po të thon një idiotë. Idea... Sot është ai presidenti jamun dhe sjellje <laughs> pahishme. Sioja idiotë. Do të thën se është aktor Ilion Trump, po. Dhe ka thën se Robert De Niro ka thën ai, ëh, mm -hmm. uh, ka ngrun shumë grushta nga doksier të vërtetë në për filma dhe me sa duket Ka thënë në Trumpi Po I ka shkuar cash karjera Sepse a i ka marrë pjesë të filmi Raging Bull Në 1980 Kullua në boksierin De Niro në aty Që ishe Donald Trump për thotë se Robert De Niro në fakt është i rjedhur Ka në qitë Urdra? E ke De Niro smajon Ti smanë të De Niro Te kush manti, Loro? Pa të gjerësh kjo një Te gjerësh kjo një ma Ma Robi të gjërë shkru një bërë O të deniro së Ma Robi është e vërtet jo, ka drejtë, ka shumë drejtë Të deniro së Ma Robi Mirë me këtë shkojmë më iqtashurë Po të Donald Trumpi, Ma Robi? Se Fajrë. kanë nga taj që e kanë idull Donald Trumpi bëse, si bëhet? Dhe kanë një duhet shikojmë çik me veten. Po imagjinojon për shkak ose ma merë më merr mendja që në të gjitha ra njerëz, miliona që janë. Mhm. Duhet të ketë disa që janë ndadorues të Robert Nërmë. De Niros dhe Donald Trumpit. Ah, i paralelish po. Për se besohet De Niro kanë përshtypjen. De Niro kanë përshtypjen është. Apo s'mundi pëlqejnë të dy këta? Jo, jo. De Niro është idol. 98% me 2% se me me Juve me këto shifra që shihoni këtu 98% me dy regjisorët. Juve këtu se sa ju pëlqen juve ajo është 98. Po, 2000 anketë. Mindison Cranston dhe Robert De Niro, zonja Zotrin. Kë do të zgjidhnin tiu? Kë do zgjidhni ju? Po jo, po jo, po jo. Tema zakonisht vjen më gjithë. Kjo ishte pra fix. And mm -hmm. Mirë mëngjes, që të gjithve mirë se vini në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesit. Hello. 8-20 minuta në këto moment e mishdashur dhe është koa për ta rikujtuar se cila është censura për tit në sot me të shojmë nëse ka dhe infituës deri më tanin nëse po, ok, nëse jo, prap, ok. Për të nëzjerë kokainën nga gjethet, përdoret një përzjeri e lëndë shkimike, vajguri dhe acid sulfurik. Natrium, ty lëndës. Mm -mm. Jo, cemento. Jo, jo, jo. 0692070222, 0692070222. <të> jo. Falta, e, e fundit, karbonat natriumi, mm -hmm. gëlqere, krip, solvent. Mm -mm. Solvent. Asnjë nga këto. Shumë e vështirë, si paske qelluar e vështirë. Është e vërtetë. Kjo është vërtetë e vështirë. Duhet një mësues kimie ose Një mësuës e kimia. Një mësuës të laboratori. Po, laboratori, po. Ose një... Ose një qarë. Ose një ekspert. Ose një ekspert. Nga këto. Po shkaj, <laughs> mi qëti, ndalim një moment të kë... <laughs> të këmsusit. Po shkaj, sërjeni një mësuës e je në shtetët bashkuratë Amerikës me emrin Gjenoveva Dhi Akava. Pa, e cila mi. të regojnë mishë dhe kolegët e saj ishte aqë, kursimtare ieri. Mhm. Mm Saqë edhe atë aparatin e dëgjimit i cili ne boitej, po. Nuk e blinte. Oo. Oh, sepse oh. kursente, etjer, etjer, etjer. Po si e binte. Zonja, me të drejtën, ë uh, mbas shumë vitesh punën e tjer, ka dalë në pension e tanim ka ndruar jetë. Mhm. Mm por mbasi ajo ka ndruar jetë. Ka lënë pasuri? Një, një surprizë. Hmm. Po. Që u ka vajtur atyre tek shkolla ku ajo ka punuar për mbi 45 vjet mm. një çek për sa thotë 1 milion dollar 1 milion dollar 1 wow. milion dollar i cili uh, sepse kjo ishte një njerëz pa pasuri mm -hmm. të mëdha ja por kishte kursyer gjatë gjithë jetës së vet me një çerdhë aparatin e dëgjimit edhe aparatin e dëgjimit nuk shpenzonte as uh, si tregon drejtori i shkollës që ka qenë edhe mik i saj një zotrim me emrin Emanuele Trigano Uh un tha nuk u habita nga bamishësia as nga bujaria sa u habita nga shuma sepse nuk e kisha idenë thotë ai që kjo zonë kishte arritur të grumbullonte kaq shumë para. Ajo është një ose ishte një mësuese e cila përshkruaj nga gjithë si një mësuese shumë shumë e veçantë themos me fëmijët që kishin nevoja speciale. Ajo ishte shumë e amthëshme për të mbajtur mend emra, për të mbajtur mend fytyra e ka ndihmuar studentët dhe nxënësit e saj jo vetëm gjatë kohës që i ka pasur në klas, por edhe duke u gjetur punë kur ishin në të 20-at apo të 30-at e tyre. Më vonë ka qenë një grua që ishte e vetmuar sepse mbas 98-së kishte vdekur burri dhe nuk kishte pasur fëmijë, kështu mm -hmm. që, që gjithë jetën e vetin e kishte dedikuar fëmijëve në shkollë, kishte kursyer dhe mbas vdekjes pastaj u bën edhe një durat me një çek 1 milionsh. Ka çuar gjithashtu ë uh, çheqe, pesë çheqe nga 100 mijë dollar mm -hmm. në pesë organizata të tjera. Njëra prej tyre ka të bëjë me ë uh, strenat për kafshët, tjetra ka të bëjë me këtë Salvation Army, siç është njëra nga bamirësit në Amerikë dhe të tjera. Kështu që, që në total 1 milion e gjysmë ka dhënë mësuesja e cila kursente dhe aparatin e dëgjimit për veten e saj pas pas vdekjes. Gjenoveva via kava, for në këta, për cilë atë shkronë edhe me pja Amerikanës si një surprizë e vogërë. Brava. Prej një pikë 5 milion dolarë. Që që ka njërës që ta restaurojnë besimin të njërzimi në përgjësi. Njërë nësë qaj, prapë. Njërë nuk qaj. Njërë nuk no, jo, qaj. Njërë nuk qaj. Njërë nuk qaj. Njërë nuk qaj. Njërë nuk qaj. Njërë nuk qaj. N Nisuditë dhjetën na ka goditur miq dashur sepse kanë dhodhur për herë të parë unë nuk kisha parë këtë por shumë interesante. Tregoni tani që kur Trump ka takuar Kim Jong Un në Singapur, kur u zhvillua ky takim i parë dhe historik midis presidentit amerikan dhe liderit të Koreës së Veriut, Trump i ka treguar atij një trailer filmi me joja. Wow. Kan bërë një trailer filmi, ëh, uh, pra një siç thua, ajo klipi që reklamon një film, i cili nuk ekziston. Pra që është, është është një trailer filmi i cili bën thirrje ja, dhe siç thua, ëh, uh, milion zotin Kim Jong-un që të marri vendimet e duhura drejt paqes dhe Pra ky është një lloj mesazhi që janë në social media. Jo vetëm mesazhi po, a mund ta doni ta shikojmë për një, një moment vetëm dhe ja ku është. Ky është traileri. Gria bakzorin aty. 7 billion people inhabit planet Earth Of those alive today Only a small number will leave a lasting impact And only the very few will make decisions Do të bëjnë vendime cilat dryshojnë histori Drgojnë që është i qëqruar me Imazhën nga e kaluara lufta me 22 koreve Conflict to relative tjere. peace and times. Ju jtram bie tregon kete kadën version në koreancë, por un um po luaj për ju versionin anglisht. The light of prosperity and innovation has burned bright for most of the world. History is always evolving, and there comes a time when only a few are called upon to make a difference. Traktaja na tha paketë që duhet bëj ndryshimin. Dy lider Tibura, një vendim për ta lënë të kaluarën pas drejt të ardhmës. Është gjithë pajisur si një film, The light of hope can burn bright. Madje kanë bërë një kompani që joga bër filmin. Mm -hmm. What if? Po sigurt, a people that share a common heritage. Çka kanë të njëjtën trashëgimi të pasme? Mund të kenë një të ardhme të përbashkët. Well know. But what? E kaluara diet, po çfarë do jetë ardhmja? Excuse me, don't you think it's so elegant? People are admiring it. Destiny Pictures presents. <laughs> wow. A new, a new beginning. One of peace, two men, two leaders, one destiny. Dibora, bra. A, story a special moment in time. Kurëla present... par, kurëla par Kim Young-gun që kanë bënë një basketbolist që bën një kosh atje. Ndoshta sepse Dennis Rodman është shogujti i ngushtë edhe për këtë arsye, kështu që ëh ë ka shtyr, si thonj, me kinematografi që të shkojë drejt vendimit të durr edhe të lër pas konfliktin, raketat, luftën dhe të vi për një bot pasaje që do jetë shumë shumë më mirë siç premton edhe filmi vet, i cili nuk ekziston, më <gjit> thotë. Po çubra. Them pas bakë në ngjiset 827 në këtë moment të miq, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastika. Eh yeah, I had no intention I would get locked up tonight but I looked in your eyes and they went through me like a night came me with my crew I lost him came with my cool I dropped it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 Yeah A yeah. uh, baby is you yeah ish dashur. A good night është titulli i kësaj kënge? Mhm. Mm më pëlqen kjo më. Edhe kënga e ditës. Ah, oh, mos ja futni kohë. Mm -hmm. yes. Do të thonë, dikush fiton diçka. Tam. Mm -hmm. Okej. Okay. Është Euclide fituesi dy biletave për në Cineplex 505 i mbaron numri. Për inventin e Euclidit për dëgjimin. Bravo qoftë edhe për uh, shpejtsinë sepse ka gjeni parë dhe ka fituar. Edhe vëmendjen duhet ta, sepse kënga e ditës është e bazuar tek vëmendja thy. Mm -hmm. Shumë mirë. Ej, jeni gati ju për një fjalë. Lojë të vogël, do bëjmë një lojë të vogël. Okej. Okay. Fjala më brash edhe një këshillë për një sekondë, se saçi të bëjmë tani? Po gavi. Ndoshta do të gjithë të dhanë, duhet t'jeni të gatshëm. <clears throat> Jemi një, të gatshëm. Për një lojë kështu. Okay. Ne japim edhe një, ju lutem nëse mundesh ieri uh, njëra mm -hmm. nga nga kopjet e Elena Ferranti. Elena Ferrantes, libri i ri të rritë, Elena Ferrantes, Zotring. Qi të adhurojmë sot uh, për iu. Kjo është e katërta okay. që mund ta bash. Që histori e vajzës së humbur. Edhe është e katërta në sagën e grave napoletane Të shkuera nga Elena Ferrante Këtu përmbyllet? Pan, Kjo është i fundit, fundit Këju është i fundit E kështë i fundit E kështë që ka të më pra? Misangës, pan Me që e sbëlluan dhe nuk do këtë më Kështë që do t'javim njërë nga këto kopjet librit Për ju Sot si dhurat këtu në klubin e mqesit Dëkuerdo? Dëkuerdo Okej okay. Bëjmë edhe një pjytin nga aktualitetit të një, me që oltën e kemi gati dhe shkojmë Eta shur oltë ta Ordra Ka qënë dje një dit historike midis 200 të tanë Greqis dhe Good. Macedonis Macedonis po e qëve më për të një okay. Sepse Greqia dhe Macedonia Basë i sa bie 27 vjetësh. Mhm. Mm Biën më në fund dakord për emrin. Alexis Cypra Zoranzaev kanë shtrënguar duart. Aleluja. Dhe do të ketë një emër të ri që do të përfaqësoj Maqedoninë, uh, i cili emri është i pranuar edhe nga Greqia. Greqia nuk e pranon të emrin Maqedoninë për shkak se territori verior i Greqisë quhet Maqedoni dhe frika ishte se mos një ditë në të ardhmen Maqedonia mund të kishte pastaj pretendime mbi këtë mm. territor prandaj ata donin që të ishte sqaruar një herë mirë edhe pse kjo në fakt është në kushtetutën maqedonse edhe kjo me këmbugulin e Greqisë që ata e kanë kushtetut që nuk pretendojnë territore të tjera të tjera por më në fund është gjetur uh, emri zyrtar i pranuarën për të dy kanë rënë dakord dhe cili është ky është pyetja për ju na shkruani si do të njihet Maqedonia zyrtarisht nga 140 vendet tani mbrapa mm. E dërgoni në 069-27222 I pari do t'vitoj Librin, Librin Historia e Vajzës o Humbur nga Elena Ferrante She said my 94-4 door fought on fire today And so I took her favorite paradigm of earrings and I pulled them away It's when she walked in the kitchen full of dishes and she broke every place And she might be to death for me, but I wouldn't have it any other way Now she might be my cocaine She might be my rehab And I ain't tryna hold it But she gon' make me realize, yeah But if crazy is a place, then I hope they got space for two And I know it's messed up, but I can't get enough of you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 I know you heard it from us other boys with this time the dream sound in that I feel it I don't you heard it from us other boys with this time the dream sound in that I feel it If it feels a like paradise and do your bloody veins you know us love very you away If it feels a like paradise and do your bloody veins you know us love very you away My time My t-t-t-t-time Well it's a never ending Helter Skelter will be out Whatever the weather My heart My boom, boom, boom. Heart, it's a beat And it's a thumping And I'm alive I know you've heard it From those other boys But this time Between the song That I feel it I know you've heard it From those other boys But this time It's really song That I feel it Your bloody veins You know it's love Heading your way If it fills our paradise Rolling through your bloody veins You know it's love Heading your way And we die so long Te Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Mirëmjes, miqtë që janë ardhur në klubin e mëngjesit orar tani 9:00 e 10 minuta miq, un jam Blindy du bash me Jeri, Antinolton edhe Lorin edhe bashme ne këto studio kemi Të mirë ngjess edhe Loretta Ibrahimen nga Botimet Pegi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Keni një Lori edhe një, <laughs> një lorë të dytë. Jimi edhe një herë, edhe një lorë të dytë. Pune lashat e librin tim se po lëviz nëpër studio. Ësht historia e vajzës së humbur me të cilin do të merremi tani. Kjo është fundi i një sage të gjatë. Mhm. Është i gjata, që edhe kaq e gjatës është po katër libra. <laughs> e gjatë është për standardin shqiptar që janë 1000 Jo, janë gati 2000 faqe. Fakat, janë është. gati 2000 faqe. Ëm, um, uh, është një nga librat ka që kam thënë më parë, ka qenë një nga veprat më të dashura për mua të 10-15 viteve të fundit. Do të thënë, më ka, më ka pëlqyer vërtet shumë dhe isha shumë entuziastë që vinte në shqip edhe mos fundi vjen edhe libri fundit mm -hmm. për të gjitha ato që mshkruanin <laughs> që kur do dalisë, mm -hmm. mësor po presim. Mami im nuk. Ja, kri... <laughs> yeah, dhe dhe vërtet e është vërte që ka dalë vërtet diçka e bukur, do të them, edhe edhe në shqip lezoj atë jashtëzakonisht mirë. Sa unë e kam lezuar në italisht, po tash po e rilexoj në shqip edhe për për të kujtuar mm -hmm, ato mm -hmm. ndjenjat, ndjesitë që më shkaktoi herën e parë, edhe lezohet vërtet mirë në shqip ka ardhur me përkthimin e Agim Doksanit në një në një gjuhë vërtet letrare, që i përket autores shumë thellë, shumë emocionale. Është e vërtetë. Sepse kanë thellë në Ferande, ka po themi këtë elegancën e gjuhë është një mm -hmm. au, është nuk është po është një autore shumë elegante që gjërat i thot, mm -hmm. bilesi përshkruan me detaje por nuk është ehm uh, e shveshur nga një farë uh, delikatese edhe në përshkrimin e gjërave shumë makabërshme. Ëh, mm -hmm. uh, dhe është të, pasaj varet edhe nga edhe nga gusto personale, për mua është gjëja që më tërheq më shumë mm -hmm. sepse më jep ato imazhet në mënyrë graduale, nuk më godit asnjëherë në mënyrë të prerë dhe të, të menjëhershme dhe të papritur, pa. por vërtet bashkëvepron me nëndërgjegjen time dhe dhe më lë brenda një sër ndjenjësh edhe një sër të themi realizimesh kuptoi kuptoi më shumë për botën që rrethon, shumë nën rrethon ne këtu në, në, në, në Shqipëri për veten time me kalimin e kohës sa herë që e lexoj. Ne merrim bak me këto gra mezetare. Ktu është mm. ky zhvillim i fundit i sagës napolitane që e ngriti autorën në shkallën e një prej shkrimtarëve më të mirë në botë. Për Elena Ferrante, duam t'ju kujtojmë dëgjuesit tan, u fol shumë kush ishte Elena Ferrante, ishte një mister për vite me radhë. Oh. Njerëzit që bënin supozime, ose janë dy burra, janë pesë burra, janë dy gra apo <laughs> gjashtë dhe... gra dhe e gjitha këto për shkak se uh, çfarë transfetohej përmes tyre e librave ishte një cilësie e lartë, e papritur dhe pastaj edhe e mistershme për shkak se kjo ruajti atë anonimitetin për aq sa mundi. Kishte edhe një, këtë e them unë dhe e thon shumë shumë kritik. Ka edhe një ndjesi autobiografike në libër, pra gjërat që ajo i përshkruan, i përshkruan me një patos të tillë saqë hmm. ti shpesh e mendon nuk ka mundësi që kjoj këto gjërat mos i ketë jetuar dhe ufut, duke qenë se në të vërtet është rrëfimi i dy jetëve nëpërmjet elementeve të librit njerëzit mundonin të gjenin kush ishte tani jo ë në... uh, letraria shkrimtare që i jetonte në Napoli, okay, që sido sidoqë si tihet ambientet letrare nuk janë ë uh, të pafundë. Pa ë uh, dhe mundonin të identifikonin të gjenin dhe për mua dhe për lexuesit në përgjithësi shumë të tjerë, duke parë se çfarë ndodhi në media sociale, që një farz gënjejimi fakti që zbuluam se kush ishte. Sa un kisha një ëndrrëtim me një <laughs> jetojë një lloj fantazije, po. kupton të ksa i uh, gruaja në moshë të mesme që jetonte në në lagjet e varfërat të Napolit, por që ishte një gjeninë në vetvete. Mm -hmm. Kuptonte pastaj doli që ishte dikush që Napoli ka qen fare i vogël dhe s'ka jetuar më kurrë aty. Është vërtet po ka ka dhënë një titull që e gjithë <laughs> kjo <se> ishte një gënjejimi. Danshëri, <laughs> ndoshta edhe zgjënimi që shoqërohet me të vinte pikrish për shkak se libri ishte ose librat ishin aq të mirë se ma merr mendja apo imagjinoj nëse do të ishin librë dobë të ku atje kush do të prisë mendin se ja, kush e ka shkruar këtë as duam ta dimi por ishte ajo çfarë shtynte njerëzit të ta donin këtë vepër pikrisht me shumë. me këtë vepër sepse shiko nuk janë nuk është vepra e parë sa ja ka shkruar 4-5 libra para kësaj nuk kanë bër bujën uh, që bëri uh, saga Mikeshi zgjëniale për 1100 arsye janë libra më të vrazhhtë, më të errët, më introspektiv, mm -hmm. ndodhin më pak gjëra, kështu që janë libra që janë vështirësisht të shitshëm. Mm -hmm. Absolutisht në rrethet letrare ajo njihej dhe mbahej dhe kritikohej dhe gjithmonë ka pasur kritika shumë të mira. Por nuk u bën një shkrimtar popullor dhe nuk u bën një një Ferrante Fever që mm -hmm. kishte the hashtagun e saj. Uh, vetëm me këtë vepër dhe dhe uh, për pasojë nuk mund të themi që çikon se kjo gjetja e pseudonimit ashtu është një historie vjetër sa bota, njërës mm, të shkrain me mm pseudonim -hmm. prej, prej shekush. Nuk ishte ajo që i tërhoqë, që fakt i fakti kjo, dhe me thënë, u përqy e vebër dhe pas taj normalisht... Për ndryshës, dhe të kishte pas. Filon, filon dhe fëtër. Përta në donë e që të kishte këtë, kam përshybin, uh, dimension lirije që ja jepte... Pa. Po e ka e, e ka deklaruar nga, shpesh dhe që një nga gjërat që uh, kur kur pastaj doli që ishte kjo përkthyesia e Krista Wolfit që s'kishte asnjë lloj lidhje me treçarekun e gjërave që ajo kishte thënë. ë uh, pastaj u kthyen në intervistave të Ferrantes mm. dhe në shumë intervista ajo thot, unë nuk do e them kur identitetin tim. Mm. Përkundra disa më shumë pyetje ju të mbëni, unë aq më shumë, shumë, shumë jashtruqe do ju nxjer. E kishte e kishte thënë trocha, të ata vazhdonin ta pyesnin, po në jetën tënde, po sa fmiqe apo kështu apo ashtu. Pyetje për dhe përgjigjet që m'palidhje, e kupton? E po nuk këshu ka fmi. Pierro <laughs> Por, uh, dy heroinat janë Lina dhe Elena, cilat janë polet të kundurtat të së njëtës forës, ato mm -hmm. takohen dhe përplasen, dikojnë më njërat tjetrën si lepsen dhe admirojnë shoshoqen. Elena në shkimtare një orë në në dy vajzave, këthejtë në Napoli, pas, uh, për tjërën pas një dashurieri nore që shfaqet për sërinë e jetën e saj. Lina nuk është larguar kur nga lagje e fëmiris, ku ka arritur të ngrej një karirë të magnit shme si si për marse, duke ushtruar në mënyrë karismatike, magnetike, rolin e lideres e fshet. Ky vëllimi 4. Tetra Logjis që nisi me mikeshat gjeniale për mbyll një vebër letrare Ja zgonisht frymëzuese të planuar ndërkombëtarisht si një prej më të mirave të Kosovës on. Pra këto dy gra do të përplasen sërish. Do të do të ngjenden përsëri në të njëjtin qytet, në të njëjtin qytet nga i cili dolën, në të njëjtin lagj, në të njëjtin pallat, mm. kthehen jetojnë përsëri bashk dhe rijeim, jo se në veprat e tjera nuk e kishim, por në veprat e tjera ishte gjithmonë Elena Greco ky Alteregoja i Elena Ferrentes që tregonte jetën e saj dhe mm. me shkëputje të mëdhaja, me digresionet të mëdhaja tregonte dhe jetën e shoqes së saj dhe ë uh, leksuesi gjithmonë ndërtonte një farë paralelizmi, ë jo? sa afër apo sa larg njëra tjetrës ishin. Ndërsa tani kthehet interaksioni i përditshëm. Po. Uh, ë dhe rigjejm atë thartirën se është thartirë <laughs> genialitetin e Elinës është shumë emprer në të gjithë gjërat e veta, po ka gjithmonë të drejtë dhe ti e kupton 15 faqe më vonë që ajo kishte të drejtë, mm -hmm. thot gjëra shum të egra her pas here agresive dhe ti thua personazhit të del nga qefi, fillon do këtë tjetrën Beach. dhe dhe në të vërtet pasaj kupton që ajo është është vërtet geniale dhe m, m, për mua kjo ka qenë zbulim i madh që gjatë gjithë veprës në çdo vëllim nuk kam arritur të jap përgjigje pyetjes me cilin identifikosh këto dy personazhe dhe kush të pëlqen më shumë se nuk është të thon që të identifikosh dhe të pëlqejë, mund të jenë gjëra dita. Kush të frymzon? Dhe vërtet varet nga dita, vërtet varet nga Rëfimi nga jo që po ndodhë mm. Dhe për mua është Aftësia një, një shkrimtarit Kjo gjithë që të hapi drit, të tjapë dritëhijet Asaj që është realiteti Se në realitet asë një personaj Së është pozitiv, negativ I kemë gjithar brënda Janë këto klishet e zakonçme Po që e, ka arritur të, të ndërtoj Vërtet personale jash zakonish komplekse Për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të për të cilat nuk ke një ndjenjë të vetme, nuk arrin të kesh një ndjenjë. E kjo kompleksiteti i ndjenjave i bën njerëzit që të kërkojnë më shumë e më shumë e më shumë nga ky liber. Por del tani edhe në në kohë vere. Pa. ë uh... Kështë që çuaj është njëra nga qërcës i njerëzit mund marrin me veten në në, në plazh, çadër. Po, tash ta. ta. ta, si një nga arsye pse nxorëm tani po ishte se ishim të zonë përpara dhe sapo mbaroi dhe arritëm ta bënim, mënisë një arsye të brëndshme. Pastaj ishte panajri i Prishtinës, që çuaj që në Prishtinë me atë rast dhe edhe fakti që thën vërtetë, domethënë që kanë qenë 10 tortë si njerzit e kërkojnë kështu që unë do kisha dashur ta nxirja në për panajër. Por, këpërës është kur të filojnë... Por, kurdo shumur. dali, kurdo dali, ha, kurdo dali... Më që më ndatë, okej. Që që mërë fundet dhe Ta saga bështë shërën... Libri ka dal, Elena Ferrante, humbur, i sërje e vajzës humbur, vëllimi 4 i sagës napoletane, edhe Elena dhe Lina do të jenë sërish së bashku... Në të njëtë në shkall Dhe kur <laughs> da mbarojnë pas taj, si që braun Po ta një qartonetsojnë <laughs> Një depresion për zadit E li, edhe kjo ndodh, ndodh me li përde mi Për është pjesës të tërës uh, Unë duatë të faletere për konë Falem, falem, falem derit juve për konë Loret dhe Abraham i më gjitha që rëktu me në Nga shpia botuese peki Shpia botuese Elena Ferrantes në Shqipëri Këtë e mba së pak në klumin e më gjisit Tani është 9.19 minuta al tempo il tempo cambia sempre ma quando vogo chi c'è dentro questa volta va bufera e ha fatto il cielo nero e sembra far a chi è più duro c'è sempre una canzone per caso o per fortuna C È ancora una canzone un canzone. Po Bagnatom d'ogni vino. Mentre in furia la bufera, e il sangue fa il suo giro. Qualcuno urla che era ora. Le pentole me sono calde.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 guiduta dalla luna c'è sempre un roialo a cancun lei che non fa dormire c'è ancora una canzone ancora da sentire Si spiega e non c'è via di fuga e la giustizia non si spiega mentre è solo mare aperto e non si vede il bordo ed il futuro è un po' incerto e sei un particolare che vorrebbero ignorare E si riesko në se të li lësë fare Cë sëmërë në canzënë Per casë o per fortuna Cë në canzënë Cë në canzënë Cë në canzënë Cë në canzënë yeah 29 e 23 minuta më i dashur Lega vu e çe sempre una canzone iste kënga hopa up up the go the go the go Enesa ja huin uh Chuiero Mhm Do ti habim kopje të këtij libri me i dashur Elena Ferrante ta merrim me veten në plazh sot në mëngjes Ne vlen një kopje do ta japim për Redin për pasi sa redi. thënë që Maqedonia tashmë do të quhet Republika e Maqedonisë së Veriut. Me Republika bravo. e Maqedonisë së Veriut është sakt Bravo Redi 012 mbaron numrin. Atëherë Redi ka fituar këtë kopje. Mhm. Mm bravo, Bajusin. bravo. Shumë mirë. Po për censurën e Alinit? Akoma jo Jeri. Nuk e gjej dot mirë, se nuk është ajokollajt, mos e di dot të shih që Nuk e vën dyshim. Nuk janë të gjithë kontrabandistë. <laughs> Kujdes, dëgjoni pak. Uh, uh. Për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoren një përzierje e lëndës kimike. Vajguri dhe acid sulfuric. Oo. Uh. Oho. Në fakt kjo tregon që asnjëri nga dëgjuesit pra. që... <laughs> Po bra, që kanë gjithë të parë kokainën. Ngaqë ose kanë qenë tap topin në kimi. Po themi. Ose nuk e, no, e os... dinë si të nxjerrin. E zina si bëhet kokaina. Kot fare. Nxihjani brat dgjohuni. Për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoren një përzierje e lëndës kimike. Vajgurit dhe atësit sulfurik. 0-6-19-27-22-2 0-6-19-27-22-2 Adere, që t'japim një kopje Kjo të jetë nëndoshta pak e vështirë mm -hmm. Pak e vështirë, por uh, Mendojo e pa mundur Dhe e gjinshme mm. Për uh, një tjeter kopje nga Elena Ferrand Dhe për një tjeter kopje nga Elena Ferrand Dhe për një t'a shumë Historia e vajzës Sohumbur Ne Ne Do t'ju bëjmë një pyëtje Ndroha më ndje Dhe javim t'u biljeta për në sinër pleks E di pëse? Se pëse pyëtje që unë për mundëm të bëjë kalidje me trailerin e filmit Që Donald Trump i tregoj Kim Jongunit okay. E dhe mendoj se shkon që t'javim t'u biljeta për në sinër pleks është fix Për të parë një film për film mm -hmm. Pra, e, po i tregonim pak më parë Ma dje edhe me figurë Sesi presidenti Donald Trump para se takonte ose gjatë fillimit të takimit me liderin e Koreas Veriut Kim Jong Un i tregoi atij një uh, trailer filmi të realizuar nga shtëpia e bardhë, nga stafi i shtëpisë së bardhë në Washington, i cili është një trailer i një filmi imagjinar mm -hmm. që nuk ekziston, që i bënte thirrje atij dhe mundohej që ti, si thuaç, bëndë një masazh për ta shtyr drejt një uh, marrveshjeje që do të paqe mbi botë dhe prosperitetin Korene Veriut dhe Bashkim me Korene Jugut e gjitha këto çërat e mira. Isë bëri ti si një trailer filmi Isaac kishte edhe një kompani prodhuese. Mm -hmm. Ëh. Që e prezantonte që thoshte, si më thon Universal Pictures presents, por jo Universal Pictures. Disa ti. As 21st Century Fox apo Sony Pictures apo ndonjë anë tjetër që shohim. Ishte një kompani e imagjinuar edhe kjo. Cila është kompania e imagjinuar që ka bërë Filmin Imaginar Ku Trump dhe Kim Jong-un janë dy burra Me një vendim historik Për pashen në të ardmen Ku do në bot okay. 0, 69, 20, 70, E nëse ju ja dini mjë zashu Që të më gjeni emrin e xkaj kompanije Që së existon Që ka bërë filmin që së existon Në base do existoj në i të ardmen Në base ju do të fitoni pasaj Dë biljetat për në Cineplex Për të ardhë për të par filmat të premten Me që rafjala del filmin me Sandra Bullock Ocean 8. Oh, si që sicish uh, mm -hmm. të jua shkluni me bread pita ashtu janë tani janë grad docat që okay. që vjedhin edhe Sandra Bullock, Rihanna dhe një grup ja, <laughs> i mirë aty janë. Po janë ato. Duket se ka të shkonë. Është, është super film, është premte në Cineplex. B Biletat janë fillon studenten, po ne ke biletë mm -hmm. për ditën e premte. Kthehemi pasfaq 9:27 minuta jeni me grupin e mëjesit në Club FM 100.4 edhe në frekuenca të tjera zonja e Zotrinë gjithashtu në ekranin e Clan Plus. Take me long to fall in love with your mind I don't want even much under where your body perfectly designed so fine and judging from your old look on life and this would be more done just one night but no one ready for the next level and you telling me you need more time no crime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 What you want girl Cause I'm already where I need to be So don't make me wait I don't want to take my time I'm putting everything on the line They say that true love's hard to find I'm learning how to make your mind Don't make me worry I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that Vetani? Ai, ai. Ai, dini se, dini se. Vetani? Ai, dini se, merrni në klubin e mëjesit. Nëse dëshironi të merrni sa më shumë nga përfitimet shëndetësore të acideve yndyrore omega-3, atëherë ndiqni këto këshilla. Hani peshk dy herë në javë. Mjekët rekomandojnë ngrënien e dy racioneve me peshk të pasur me acide yndyrore për të paktën dy herë në javë. Zid një peshku në duhur, peshqit e rritur në ujrat ëftota si që janë salmonis, ardele, troftas, kumbria dhe harenga përmbajnë nivellet më të lartat të acideve indyrore. Gocat e detit, midhjet dhe gaforet përmbajnë gjithashtu sasit të më dhata acideve indyrore omega 3. Gatimi i duhur i peshkut, piekja, zirja ose zgara duke përdorur erza, barishte dhe lëngë limoni është mënyra me e mirë për të gatuar peshkun. Nëse përdor një vaj, përpishur një të zhvijt një alternativ të shëndeshme si qësh vaj u lirit. Nëse e skushni apo e ka vërdis një me gjallë, peshku nuk do t'jetë më mikiz e mërthuaj dhe nuk do të sel asni përfitim. Vlerat e omega 3 për organizmin tonë, ndyrnat në gjak. Acidet ndyrore omega 3 ullje nivellet e larta të triglicerideve, duke pasur nivellet e larta të tyre në gjak, rezikohen nga somudjet e zemrës. Reumatizma Omega 3 rrit efektivitetin e barnave anti-inflamatore. Depresioni Studimet kanë zbuluar se personat që konsumojnë ushqime me nivele të larta të omega-3 kanë nivele të ulta të depresionit. Vaji i peshkut apo acidet yndyrore omega-3 rrisin efektet e ilaçeve kundër depresionit dhe mund të ndihmojnë kundër simptomave depresive të çrregullimit bipolar. Zhvillimi i fëmijës, omega 3 është shumë i rëndësishëm për zhvillimin vizual dhe nervor të fëmijëve të vegjëll. Azma, një djetë e pasrë në omega 3 për mirëson funksionimin e mushkrive dhe ullë inflamacionin, një komponent kyç të këtë persona që vujen nga zemra. Alzajmiri dhe skleroza, disa studime kanë treguar se omega 3 ndihmonë në mbrojtjen kundur së mund dhjesa Alzajmiri dhe sklerozës dhe ka një efekt pozitiv në hundjen gradualet të kujtesës që lidhet me plakjen.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 yourself some friends or you will be lonely ere you once i was seven years old it was a big big world but we thought we were bigger pushing each other to the limits we were learnin quicker by eleven smokin herb and drinkin burnin liquor never bit so we were out to make that steady figure once i was eleven years old My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 Good morning, someone life was only once i was when it is old I only see my golden I don't believe in alien cuz i know the smallest voices they can make it major I got my boys with me at least those in favor and if we don't beat before by leave i hope I'll see you later once i was when it is old I've been by everything I saw before me once I was 20 years old soon will be 30 years old Our songs have been sold if traveled around the world and we are still roaming soon will be 30 years old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 some friends or you will be lonely once i was 7 years old origjinal 9:48 minuta ju jeni me grupin e mëjtesit në radian kombëtar e klab efem edhe në ekranin e clan plus me ngjessaltini hotelori në ngjessit e gjitha a kemi fituesolta për të dhënë apo i uh, kemi dhënë gjithë në fakt i kemi dhënë nojeri po janë munduar prap për censurën po hiç un kam dyshim që në ngjessaltini nuk e kemi një ndim të vlefshëm nuk besoj se mund ta gjëjë Mund të ta djegim njerin. E djegim. Për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoret një përzierje e lëndës kimike. Vajguri dhe acid sulfuric. Nuk është gëlqere, nuk është jodh, nuk është sod buke. Jo, jo, jo. Nuk është permanganat potasiumi. Jo, nuk është. Është një fjalë duhet thënë. Një fjalë. Nuk është karbonat, nuk është limon, as solvent. Asnjëra prej tyre. Është e vërtetë. Do japim më nesër ndimin e parë. Për më tonë alëtine, kështu shë duroni dhe rinë nësër, nuk i tijetë, por për parën se në të lërgojame, unë duhet të ndaj një histori me jo, është një histori e bogëllë, në fakt në mai, mos ga bojtë, në datën 8 mai të këti viti, Uh, një zotrim me emrin Freddy Bloom nga Cape Town i Afrikës së Jugut ka festuar ditlinjen e tij, mm. në fakt ka bër plot 114 vjeç. Jo, jo. Po jo, më jo. Edhe pse, po, nuk është ka kur ka lindur. <laughs> <laughs> Edhe pse nuk është bër zyrtare nga libri i rekordeve ginës si njeriu më i vjetër i gjallë, uh, sepse është dikush tjetër, është një japonez që mbushi 112 vjeç, por këtë ende nuk e kanë bër zyrtare nëse është apo jo, nuk e kanë zbuluar ende. Megjithatë, Uh, Frederi Blum ka bër një premtim dhe un po e them këto në fund të emisionit sepse është një gjë për t'u admiruar. Pavarësisht moshës, ai ka vendosur të hiqë dorë nga një vesh që ka pasur gjatë gjithë jetës së tij. Ka qenë fermer për gjithë kohën, është shumë i shëndetshëm, edhe pse 114 vite duken shumë, por për atë nuk duket asnjë gjë sepse sot jam shumë mirë me shëndetin, më kanë lënë pa këmbë, nuk jam më aq i fuqishëm sa më parë pa por dihem shumë mirë ashe... uh, ka çdo ditë aktivitetin e tij rutinor po e thua ju, hmm. por vesi i tij më i keq në jetën e tij ka qenë konsumimi i cigares. Në oh, fakt, oh. ndryshe nga njerëzit e tjerë, ai pinte duhan të dredhur. dredhur. Po, si Lorion, si Lori. Lori kujdes, sepse mm. kur ka bërë 114 vjeç është betuar që nuk do të pi më cigare O, po sigurisht e dhe lori <gjë> ja tha, <gjë> Këtë vitin e fundit Do të alë Pra që, që, që nuk pi më Nuk kam që një të të varur për gjithëso vite nga duhani Kam që një që kardu momentin që të reflektoj Kam një vjet, 112 vjetë Që nuk e le dot <gjë> Me gjitha të altin unë sash, Këtë betime bëri në muajnë maj Dhe bëri një verifikim të vongëll Aje kam bajtur fjallën Dhe rritani nuk ka konsumuar më asni cigare Nuk ka konsumuar më asni cigare Dhe tani ka filluar afërsulëti i mirë. Jo, ka thënë dihe më mirë, marr frymë më lirë, shqio që un ka përshtypjen që Freddy Bloom do arrit të shkojë rreth të 200-ave. Po, po, është sigurt. Asnjëherë nuk është vonë pra që të heqësh dorë nga një vës. Dhe, si dhe më mirë vonë sesa kur. Me dhe, këtë Be Killer i thot më vete kur shkoi në 114 vjeç, ëh, falë super betimit mund të marr. Por mund ta vendosësh veten në vend të Tilori. Nëse do ishte sot 114 vjeç, çfarë betimi? Do të thije do do bojë. 114 mm. Do i qatë dorë nga seksi <gjubi> Bravo, bravo Ja pra një Lori, e vërtet absoluta Lori kur nuk e qatë dorë nga cigare Së më jo, pesojt, Lori <gjubi> Do, do, do i qatë dorë nga seksi Do i qatë desi cigare Ollë ta Që do bëjë unë mi? Që farë betimi do bëja? Uff si më erdhi kështu si papritur. Në moshën 114. Dozia e një të dashur. Bravo, Oltas. Wow! Përderisa ndihesh mirë fizikisht siç sot fikiste moshën një të dashur. Ta rifillove edhe një herë jetën nga e para. Bravo, fik. Më pëlqen me Dimi Oltas, Altini. Unë jeri do të pranoja vetveten. Bravo. E diesh ç'do të thosh. Por në fund të fundit kjo është rëndësishme, më mirë. Më mirë von se kur. Që sjë Mjafton dhe dhe kjo gjo, me gjitha të urime, uh, Fredi, një 114 djetë, që vazhdojnë zemë, të mbaj betimin e tiri Bravo e qoftë <laughs> Tu duhet burri që shbur nga po, të tjeret po. Bravo, Fredi Dëmë daullim, jo shaka Gjdo po. po. bëje ti blendit, shpetim Unë gjdo bëje, unë do vja me vrap uh, Për një 114 djetëtor <laughs> po. Me vrap në klubin e mqesit <laughs> Interesant Kudo fikafë gjithë jetën këtu. Dhe gjithë jetën do prezi Olta për kafen me akull. Na vjen të jesh bashkurt, po haj, s'ka gjë. Un do doja që Nes kafe azera miqdashum. Një ëndër. Që s'po bëhet në realitet. Ne ta mbyllim këtu. Zë Sovrin Baj Divon, shtorgesa Zaimi që po pret për Music Box në Valet Radios Komtar Club FM. Ne do të kthehemi sërish nesër në klubin e mëngjesit deri atëre, qofshi mirë, kujdesuni për veten dhe njëri tjetrin. Ciao. Mirupafshim.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 swear and then hope that you spend your days but they all add up The moment comes, I'll say... alli